Hatodik fejezet. Szerző a király és királynémulottatására mindenféle mókát eszel ki. Ügyeskedik a zenében. A királyt anglia állapota érdekli, szerző felvilágosítja néhány pontban. A király erre vonatkozó megjegyzései. Egyszer vagy kétszer részt vettem ő felsége reggeli fölkelésének szertartásába. Gyakran láttam, hogy borotválkozik, ami első percben borzalmas hatással volt rám. Tudni való, hogy a borotva kétszer akkora volt, mint egy közönséges kasza. Egyszer megkértem a borbét, adná -e nekem keveset abból a szappanhabból, amit leborotvált. Kiszedtem 40 vagy 50 szőrszálat, majd vettem egy darab fácskát, kifaradtam olyanra, mint a fésük fogója, és egy tűvel, amit glümdalliktől kaptam, apró lyukakat fúrtam bele. Ezekbe a lyukakba beleerősítettem egyes szőrszálakat, Végüket kiskésem szegélyével feltén lefarasztam, és így tűrhető fésűt csináltam. Ami éppen jól jött, mert az én fésünk fogai annyira letöredeztek volt már, hogy nem is használhattam többé. Másrészt nem ismertem az országban olyan ügyes kézművest, aki megfelelőt csinálhatott volna nekem. Erről eszembe jut egy mulatság, melyben szabad óráimban sok örömöm telt. Megkértem a királynő egyik szobalányát, gyűjtse össze nekem őfelsége fésőjéből a hajat, amit naponta kifésülnek. Össze is gyűjtötte, és mikor egész halom volt már, az udvari kárpitost, aki apró bútoraimat készítette, két karosszék faragásával bíztam meg. Akkor legyenek, mint a szobámban lévők, és hogy fúrjon apró lyukakat a székülő deszkájába. Ezekbe a lyukakba aztán legerősebb hajszálakat befontam, és csináltam olyan szép fonott széket, amilyent Európába is lát az ember sokat. Mikor kész volt, odaajándékoztam ő felségének, aki nagyon örült, apró csecsebecsi közé helyezte, és mindenkinek megmutatta. Igen megcsodálta, aki csak látta. A királyné felszólított, ülnék rá egyik karosszékre, de én határozottan vonakodtam és megesküdtem, hogy inkább levágatom a nyakam, nincsem, hogy testem becstelenebb részével érintsem az ő pompás és felséges haját, mely felséges fejét díszítette az előtt. Csináltam ebből a hajból, mindig nagy érzéken volt az ilyen aprólékos munkához, egy öt láb széles erszényt is, aranybetűkkel belehímezve ő felsége nevét, és a királyné engedelmével grömdalliknek ajándékoztam. Őszintén szólva, inkább szemnek való kis csecsebecse volt. Nagyobb pénzdarabokat nem bírt el. Glümdallik inkább játékszernek tartotta meg. A király barátja volt a zenének, és gyakran tartott hegedű versenyeket. Többnyire hivatalos voltam. A hangversenyterem asztalára tették a kis dobozon, a zenéből ugyan keveset vettem ki. Az egész holmi fülsiketítő lárma benyomását tetterem. Nem hinném, hogy a mi királyi hadseregünk minden trombitása és dobosa, ha a fülünkbe trombitálna és dobolna, ekkora zajt verne. Én hát kis szobámat a terem másik sarkába helyeztettem, lehetőleg messze a zenekartól. Aztán becsuktam ajtót, ablakot, bevontam az ablaktáblákat. Így elzárva úgy találtam, hogy igen csinos zenéjük van és szép melódiáik. Fiatalkoromban értettem valamit a spinéthez. Blümdalik szobájában volt egy ilyen instrumentum. Hetenként kétszer jött át a zenetanár és oktatta. Spinétnek nevezem ezt a hangszert, mert sokban hasonlít ahhoz, és éppen úgy játszanak rajta. Egyszer az az ötletem támad, hogy a királyt és a királynét angol muzsikával mulattatom. Persze ez nagyon nehezen ment, mert a spinét hatvan láb hosszú volt, mindegyik billentyűje egy láb, úgyhogy... Kinyújtott két karommal alig tudtam átfogni öt billentyűt. Másrészt az öklömmel kellett rácsapni a billentyűkre, hogy lenyomja. Ez kilátástalan munka lett volna. Így hát új játékmodort teszeltem ki. Csináltattam két hosszú pálcát, egyik végét gömbölt ezt bemondtam patkánybőrrel, hogy ne rongálják a billentyűket és ne kopogjanak túlságosan. Most a billentyűk alatt, mint egy négy lábnyira keskeny falécet vonattam. Ezen a deszkán futkostam aztán a két pálcával két kezemben, amilyen gyorsan csak tudtam ütögetve a megfelelő billentyűket, és így elpengedtem egy angol keringőt, mindkét két felség nagy örömére. Mondhatom, kemény torna volt, és így is csak egy oktávon belül játszhattam. Csak éppen a melódiát, a kíséretet basszusban már nem mellékelhettem, mint ahogy szokás, ami nagyban lefokozta előadásom értékét. A király, mint már említettem is, rendkívül eszes és értelmes férfiú volt. Gyakran hivatott magáé és az asztalra tett. Kihozott a dobozomból egyik kis székemet is, íróasztal a szélire ültetett le, három rőfnyire, úgy, hogy szembe kerültem arcával. Gyakran beszélgettünk így. Egy napon bátorságot vettem magamnak és megjegyeztem, hogy felsége kiváló szellemi képességeivel nem hangzik össze az a megvetés, melyel Európára tekint azok után, amiket tőlem hallott. Hogy az értelem ereje nem függ a testnagyságától, sőt, ellenkezőleg, nálunk az a vélekedés járja, hogy túl magas termetű embereknek kevés az eszük, ami áll az állatokra is. Például a hangyákról és a méhekről mindenki tudja, hogy sokkal értelmesebbek, mint például a bőlények, és ő felsége bármi jelentéktelennek tart is engem, mégis remélem, hogy egyszer még jelez szolgálatot tehetek birodalmának. A király figyelmesen hallgatott végig, és kezdett jobban vélekedni felőlem. Kért, hogy beszéljem el pontosan az angol kormányzás természetét, mert bár az uralkodók mindig elfogultak kissi a maguk mesterségében, erre kell következtetnie abból, amit a mi uralkodóinkról mondtam, a maga részéről nagyon örülne, ha olyasmit hallhatna, ami követésre érdemes. Most gondolt felolvasom. Hányszor volt szükségem egy Cicero vagy Demosztenes ékes szóló nyelvére, hogy drága hazám dicsőségét oly szavakba ünnepeljem, melyek összhangban állnak annak nagyságával és érdemeivel. Azzal kezdtem, hogy a mi birodalmunk, leszámítva az amerikai gyarmatokat, egy uralkodó kormányzata alatt két nagy államból tevődik össze. Hosszan beszéltem éghajlatunkról, földünk termékenységéről. Aztán kitértem az angol parlamentre. Elmondtam, hogy ez két házból áll. Az egyik, a főrendi ház, csupa olyan tagokból, akik nemesi vérszármazottjai és nagy birtokok urai. Leírtam, ezeket míg gondosan nevelik tudományokban és fegyverforgatásba, hogy valamikor tanácsadói lehessenek a királynak és az országnak, hogy törvényeket alkothassanak és törvényszéket, melyet nem fellebezhet meg senki, s hogy bátorsággal és hűséggel, mint harcosok, hogy állnak készen mindig megvédeni a királyt és hazát. Ezek a férfiak az ország ékességei, méltó utódai híres ősöknek, akik rangjukat nagy erényekkel érdemelték ki, és hogy ez erényeket az unokák eddig még nem csúfolták meg. Ezek között néhány szent férfiú is van, akik a püspöki cím alatt tömörülnek, ezek örködnek vallásra és tanítják a népet. Ezeket természetesen azon lelkészek közül válogatják a király hűséges tanácsadói, akik szent életükkel és nagy tudással legjobban kitűnnek. Ők az egyház és a nemzet lelki A parlament másik része, folytattam, a képviselőház. Itt csupa művelt férfi foglal helyett, kiket a nép képességükre és nagy hazaszeretetükre való tekintettel szabadon választ, hogy képviseljék az egész ország bölcsességét. Ez a magasztos célú gyülekezet a királyjal egyértelműen alkotja a törvényeket. Aztán beszéltem törvényszékeinkről, a bölcsbírákról, akik tulajdonjogi és bűnügyi kérdésekbe döntenek, valamint őrködnek a közbiztonság védelme felett is. Beszéltem pénzügyeinkről, bátor és fegyelmezett katonáinkról, haditengerészetünkről. Elmondtam, hogyan oszlanak meg a vallási felekezetek és politikai pártok. Nem feledkeztem meg az angol sportról sem. Mindenről beszéltem, ami száz éven belül Angolországba foglalkoztatta az embereket. Öt kihallgatás kellett hozzá, hogy mindezt előadjam. Mindegyik több órát vett igénybe. A király nagy figyelemmel hallgatott végig, gyakran jegyezgetett, kérdéseket írt fel, melyekkel tisztázta a szóba forgó tárgyat. Mikor hosszú beszédeimet befejeztem, a hatodik kihallgatás vége felé ő felsége átnézte jegyzeteit, és némely kétes pontban újra kikérdezett. Az angol nevelésügy érdekelte, hogyan nevelik főnemeseiket életüknek első, legfogékonyabb szakaszában. Hogyan egészítik ki a főrendházat, ha valamelyik család kihal? Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valakit lordá nevezzenek ki? Hogy nem játszik-e ilyenkor szerepet az uralkodó szeszélye? Vagy egy megvesztegetett udvarhölgy, vagy az a szándék, hogy a kormánypártot megerősítsék? Hogy kapzsiságtól, pártoskodástól tiszták-e minden esetben, hogy vesztegetés vagy még gonoszabb szándék soha célt nem közöttük. Hogy ama szent lordok, akikről beszéltem, a püspökök mindig vallásos dolgokba való nagyjártasságuk vagy kegyeletes életmódjuk következtében választanak-e, hogy sohasem alkalmazkodtak-e korviszonyokhoz, mikor még alacsonyabb rangú lelkészek voltak? Hogy nem volt-e közöttük soha, aki hízelgett a főrendeknek, s azoknak parancsát rabszolgamó teljesítette, még akkor is, mikor már a parlament tagja volt. Azt is tudni óhajtotta, hogyan válasszák azokat, akiket képviselőknek neveztem. Hogy a pénzzel nem játszik-e szerepet, s nem hat-e az alacsony népekre oly irányban, hogy inkább annak gazdáját válasszák meg, mint valaki mást. Hogy lehet az, hogy vannak, akik szeretnének bejutni ebbe a gyülekezetbe, mely annyi fáradtsággal és költséggel jár, sokszor családokat tesz tönkre, mert hiszen azt állítottam, hogy külön fizetést nem kapnak. Ez a hazaszeretetnek és erénynek olyan foka volna, hogy kénytelen kételkedni benne. Vajon őszinte -e az ilyen hazaszeretet és erény? Éppen azért nagyon szeretné tudni, hogy ezek a hazájukért ennyire lelkesülő urak, nem abban a hitbe válasszák-e meg magukat, hogy egy romlott és titokba praktizáló minisztérium titkos szolgálata bőségesen kárpótolja majd őket? Röviden, a király számos kérdést tett föl, alaposan kikérdezett, s volt néhány olyan megjegyzése, melyeket ismételni nem látom helyén valónak. Abba az irányba is bőve felvilágosítást kért, amit törvénykezéseinkről beszéltem neki. Hála Istennek e pontban otthon voltam. Néhány évvel ezelőtt volt hosszadalmas pöröm a bíróságnak, ami csak nem tönkretett anyagilag, nem mintha nem nyertem volna meg a pert. Megnyertem, de nekem kellett fizetni a költségeket. A király érdeklődött, mennyi idő kell ahhoz, hogy pontosan megállapítassék az igazság és gaztalanság. És milyen költségekkel jár ez? Hogy szabed-e az ügyvédeknek oly gonosztevőket is védeni, akiknek bűne nyilvánvaló? Hogy felekezeti és politikai pártoskodás nem dobhat-e súlyokat az igazság serpenyőjébe? Hogy az ügyvédeket általános jogfogalmakra vagy hazai és vidéki szokásokra tanítják az egyetemen? Hogy az ügyvédek és a bírák részt vesznek-e a ma törvények fogalmazásában, melyeket oly szabadon alkalmaznak? Hogy minden szempontból kellően megbeszélik -e a kérdéseket? Hogy szegény embereke és nem szoktak-e néha meggazdagodni? hogy nem fogadnak el e pénzbeli jutalmat a védelemért, vagy csak a véleményükért is. Különösen azt a kérdést hangsúlyozta, vajon a bírák és ügyvédek részt vesznek-e az alsóház működésében? Majd rátért pénzügyeinkre. Kijelentette, hogy emlékező tehetsége úgy látszik gyenge. Kiadásainkat ugyanis évi 5-6 millióra becsültem, mikor pedig a részletekre kitértem, úgy vette észre, ki ennek az összegnek a duplája is. Jegyzeteiből kitűnik, hogy kiadásaink kétszer akkora összeget tesznek ki, mint bevételeink. Ő a maga részéről remélte, hogy tanulhat tőlünk valamit, de számításaiból kitűnt, hogy nagy hibák vannak nálunk. Ha hisz a szavaimnak, akkor viszont nem érti, hogy egy állam, mely ebből a szempontból úgy tekintendő, mint akármelyik magánember, hogy adhat ki többet, mint amennyit bevett. Hogy kik a mi hitelezőink, és miből fizetjük ki adóságainkat. Csodálkozását fejezte ki a felett, amiket költséges hadviselésünkről beszéltem. Kétség kívül, mondta, nagyon cívódó ország lehet az, vagy nagyon gonosz szomszédai lehetnek, vagy a generálisok rengeteg pénzt kell, hogy zsebre vágjanak. Megkérdezte, mi közünk nekünk más országok belső ügyeihez, ha csak nem sértik a mi érdekeinket. Főképpen pedig azon csodálkozott, hogy minekkel fizetett és költséges katonaság béke idején is. Hozzátette, hogy nem érti, ha csupa olyan személy felügyelete és vezetése alatt állunk, akiket egyszerre magunk választottuk, hogy akkor kitől és mitől félünk, vagy mi ellen és ki ellen kell küzdenünk. Hogy az ember házatáját ő maga, a cselédje és a gyermekei nem védhetik meg jobban, mint néhány tucat naplopó, akiket az utcán szedtek fel és néhány garassal fizetnek, akik sokkal több pénzt szerezhetnének azzal, hogyha átmecik a torgunkat. Hangosan nevetett azon a furcsa aritmetikán, ahogy ő nevezte, amivel a lakosságot felekezeti és politikai pártok szerint beosztottam. Nem értette, hogy lehet az, hogy olyan férfiak, akik az államra nézve káros nézeteket táplálnak, kényszeríthetők legyenek a nézetek megváltoztatására, míg arra kényszeríthetők ne legyenek, hogy a nézeteket elhallgassák. Mert ha az első eset zsarnokságot jelent, a második viszont az állameszme gyengeségét. Az embereknek meg engedni, hogy mérget tartsanak a szobájukba. Az soha, hogy ezt a mérget eladják. Megjegyezte még, hogy játékokról is beszéltem, de nem tettem hozzá, melykorban vehetnek részt az emberek ilyenekbe, és hogy a játékos kev nem haladja el meg néha a vagyont, és nem fordul-e elő néha, hogy alacsony és éretlen emberek vagyonhoz jutnak így módon. Vagyonokhoz és függetlenséghez, hogy aztán felsőbb osztályok tagjai közé keveredve alacsony szokásokat plántáljanak át azokat megrontsák, s káros ügyességükre azokat megtanítsák. Végtelenül csodálkozott azon, amit az utolsó század történetéről elmondtam. Hiszen az egész történelem úgymond tele van összeesküvéssel, lázadással, gyilkossággal, felkeléssel, számüzetéssel. Csupán gonosz következmény, amit csak kapzsiság, pártoskodás, hűtlenség, kegyetlenség, düh, bolondság, gyűlölet, irítség, bujaság, rossz akarat, és gonosz becsvágy maga után vonhat. Egy ezután következő kihallgatáson ő felsége röviden összefoglalta mindazt, amit eddig elbeszéltem neki. Összegezte válaszaimat, aztán tenyerébetett, szeliden megsimogatott, és a következő szavakat intézte hozzám. Sohasem fogom elfelejteni szavait, és azt a hangot, melyjel beszélt. Kedves kicsi Gildrik barátom, maga igen tiszteletreméltó Dics zengette a maga hazájáról. Én pedig azt tanultam a maga beszédéből, hogy tudatlanság, lustaság és bűn a legmegfelelőbb tulajdonok, melyek révén maguknál törvényhozóvá lehet valaki. Hogy a törvényeket azok magyarázzák és alkalmazzák, akiknek minden érdeke és ügyessége azokat elferdíteni, összezavarni, megtagadni. A maguk országákban igenis lehetnek olyan alapintézmények, melyek eleinte a népjavát célozzák, de ezek régen megfogyakoztak már, s ami megmaradt belőlük, megromlott. Abból, amit előadott nekem, kiderült, hogy valamely nagy hivatal betöltéséhez nem kellenek nagy erények. Az se igaz, hogy erények révén szereznek nemesi rangot egyesek, vagy hogy a papokat jámborság és tudás, a katonákat bátorság és hűség, a bírákat igazságosság, a szenátorokat hazaszerettet és a tanácsosokat bölcsesség révén válasszát meg. Ami magát illeti, kedves kis gröző, maga az életének legnagyobb részét utazásokban töltötte el, és azért remélem nem ismeri hazájuk bűneit. Mind abból, amit elbeszélt nekem, és amit kérdésekkel nagy nehezen és nagy erőlködve kicsikarhattam magából, azt kell következtetnem, hogy az embereknek az a fajtája, melyből származik, a legromlottabb és nyomorultabb, mint azon férgecskék között, melyeknek a természet valaha helyt adott a -e szép földgolyó felületén.